يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هما بعد فإن أشبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد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 Para Muslimin, rahimah wa ayyakum. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan hari yang kedua yang masih membahas tentang seputar. jawaban terhadap syubuhat dari mereka yang memusuhi al-manhajus salafi dakwat salafiah dan pada pertemuan kita di hari ini Saya tertarik untuk membahas Satu Makalah Yang ditulis oleh Seorang Yang bernama Tengku Muslim At-Tahiri Dari sebutan Tengku menunjukkan bahawa dia berasal dari Aceh makalah ini berjudul Aqidah Wahabi bukan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah kalau diketahui bahawa Ahlus Sunnah Ah. Atau disebut juga Salafiyah Yang Salafiyah itu berakidah ahlu sunnah Berjamaah Siap untuk menerima kritikan Karena siapa saja Yang disebut sebagai sunni atau salafi adalah seorang yang tidak maksum sebagaimana yang telah kita terangkan bisa saja bersalah wa kullu bani alam khata wa khairu khata'i wa bun setiap manusia itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat Subhaqimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Rais Alimam Ahmad dan merupakan sikap seorang Salafi yang selalu menjadi rujukan utamanya adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan bimbingan dan pemahaman para ulama ustelah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, abu tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah seperti Abu Hanifa, Malik bin Anas, Al Shafii. Ahmad bin Hanbal Abdullah bin Al Mubarak Sufyan ibn Sa'id min Masruq al-Thawri Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya dari imam-imam Ahlus Sunnah Itulah rujukan utama mereka dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin prinsip ahlussunnah wal jamaah dalam berislam baik dalam permasalahan akidah demikian pula dalam permasalahan yang lainnya masalah fikih muamalah akhlak dan yang lainnya Oleh karena itu mereka menisbatkan keyakinan mereka dan pemahaman Islam mereka kepada salaf. Dari situlah disebut salafiyah. Dan seorang yang menisbatkan kepada salaf disebut salafi. Dan disebut pula sunni. Maka oleh karena itu Apabila ada kekeliruan, sampaikan secara ilmiah berdasarkan dalil dari kitab Allah, dari sunnah dengan pemahaman salaf, silakan. Kritikan terbuka, kapan saja, di mana saja, siap untuk mendengar nasihat. Itulah prinsip salafiah. Namun yang menjadi masalah ketika munculnya para pengheretik dan para pembantah as-salafiyah itu mereka membantah dengan cara menuduh tanpa bukti membuat kedustaan dengan mengatasnamakan salafiyah. Atau ulama ustadah. Atau memotong-motong. Memenggal-menggal sebuah ucapan. Yang semestinya disebut secara sempurna. Sehingga dimaknai berbeda dengan hakikatnya. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga muncullah berbagai macam tudingan dan kedustaan. Lalu kemudian disangka bahwa itu adalah haqidah salafiyah yang mereka sebut dengan sebutan wahabi. Dan ini yang nampak dari salah satu makalah ini. Makalah yang membantah salafiyah dengan mengatakan bahwa aqidah wahabi bukan aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah cukup kita mengatakan kepada mereka fa' tubuhan akun kuntum sauditing. Adaknya kalian mendatangkan bukti Burhan bukan adzahwa hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar adda'a wa ma lam 'alaiha bayyinah fa abna'uha ad'iya tuduhan yang tidak berdasarkan bukti maka orang yang melakukannya hanya sekedar menuduh Namun tidak ada bu bukti otentik. Bukti ilmiah. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga kalau dikatakan. Akhidah Wahabi bukan akhidah lusun wal jamaah. Buktikan. Buktikan. bahwa itu bukan dari akhidah lusun wal jamaah. Dan di sini dia menyebutkan. Sebahagian. Sebahagian dari tuduhan-tuduhan tersebut yang insya Allah semoga ada waktu untuk menjawabnya pada mukaddimah yang ditulis dalam risalah ini dia mengatakan risalah singkat ini saya beri judul akidah wahabi bukan akidah lusunah wal jamaah yang hamba tulis untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di berbagai negeri Islam. Karena ada upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan riba Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Maka orang-orang kafir mereka bersatu dengan mengikuti arahan syaitan. Laknati Allah. Untuk menghancurkan Islam dengan seribu satu cara. Lalu kemudian dia melanjutkan. Dan memulai masuk pada inti pembahasan. Apa yang disebutkan pada muqaddimah ini. Memang benar. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'anka al-yahud wa lan-nassara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasara tidak akan ridha hingga kalian mengikuti agama mereka. Memang benar sekali. Haq Ayat ini hak Bahawa Yahudi dan Nasara mereka tidak akan riba dan tidak akan berhenti. Hingga mereka berusaha menjadikan kaum Muslimin sama seperti mereka. Mengikuti ajaran Yahud atau Nasara. Oleh karena itu melalui gerakan-gerakan mereka. Dari gerakan tafsir melalui misi para misionaris yang menyebarkan ajaran-ajaran nasraniyah ke di tengah-tengah kaum Muslimin yang jahil, yang awam dengan mengiming-imingi mereka harta dan yang semisalnya. Demikian pula Yahud. Dengan gerakan-gerakan mereka. Di berbagai belah dunia ini. Menyebarkan pemikiran-pemikiran. Sesatnya. Baik melalui. Para orientalis. Orang-orang kafir. Barat. Atau mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin yang mengambil pemikiran-pemikiran dari para orientalis tersebut. Mereka mentransfer pemikiran itu, mereka masukkan ke dalam otak-otak mereka, lalu disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kemudian Keyakinan tersebut Dipegang oleh sebagian Orang-orang yang bodoh melalui Mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimi Dari kaum liberalo Menyebarkan itu di tengah-tengah kaum muslimi Yang akhirnya di antara kaum muslimi Mulai ada yang mengikuti Cara-cara Beribadahnya. Yahudi dan Nasara. Kita amyakini. Yahudi dan Nasara itu kafir. Namun muncul. Model Islam. Yang bukan dari Islam. Namun mengatasnamakan Islam. Yang mengatakan bahawa. Yahudi Nasar mereka bukan orang-orang kafir. Mereka juga saudara kita. Dalam Islam tidak boleh Ekstrim Kita sekarang ini membutuhkan Islam yang dipadu dengan budaya. Islam yang damai. Islam NU Santara. Islam nu santara. Gimana itu Islam santara? Ya. Boleh. Sebagian kaum muslimin untuk datang ke gereja memeriahkan acara-acara mereka. Boleh. Salah seorang ustaz dari Islam berceramah berpidato di gereja. Memeriahkan acara di gereja. Bersolawat di gereja. Sambil menabuh genderang bermain musik. Boleh mengucapkan selamat kepada perayaan. Orang-orang gafir -orang Mengucapkan selamat natal kepada mereka Dan yang semisalnya Seharusnya hal-hal yang seperti ini Yang harus diperingatkan kepada mereka-mereka Yang menyuarakan Islam Nusantara dengan cara merobohkan dan menghancurkan prinsip-prinsip Islam, akhirnya mereka mengikuti cara-cara Nasara, sehingga mereka memunculkan sebuah fikih, fikih plural, fikih yang bisa diamalkan oleh Siapa saja. Bukan hanya muslim. Tapi juga fikir itu bisa diamalkan oleh. Nasara. Oleh Hindu. Oleh Buddha. Subhanallah. Fikir model apa lagi ini? Apakah ini dari Islam? Adapun Yang mereka sebut sebagai. Wahabiyah. Yang itu adalah Salafiyah. Berlepas diri dari Yahudi dan Nasara. Bahkan mereka senantiasa memperingatkan hati-hati dari jalan Yahudi. Hati-hati dari ajaran kaum Nasara. Hati-hati dari mereka. Sampai dalam urusan mengucapkan selamat Natal saya tidak boleh. Haram hukumnya. Itu kan sikap yang tegas yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka di antara penafsiran disebutkan oleh para ulama. Walladina la ishhaduna zur kaum muminin adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan kedustaan di antara penafsiran disebutkan oleh para ulama yaitu mereka yang tidak mempersaksikan atau turut mengucapkan perayaan-perayaan hari raya mereka Nasara, Yahud dan yang semisalnya tidak diperbolehkan kerana itu adalah merupakan perayaan yang batil tidak boleh mempersaksikan sesuatu yang batil mengucapkan perayaan berarti apa? mendukung mempersaksikan akan kebenaran yang mereka lakukan dan kita melepas diri sehingga mengharamkan kepada kaum muslimin mengucapkan natal kepada mengucapkan selamat natal kepada kaum nasara itu bukan ajaran wahabiyah Menurut anggapan mereka bahawa itu dari Muhammad Nabi Wahab saja. Telah terdahulu para ulama ussala'f. Mereka terangkan dalam catat kasir mereka. Bukan ajaran yang mereka sebut Wahhabiyah. bukan. Itulah Islam. Kecuali kalau yang dimaksud wahabi adalah Islam yang sahih, ya. Itulah fahamnya. Kemudian pada bab yang kedua dia menyebutkan tentang ciri khas ulama dan ulama Wahabi. Jadi kalau ingin mengidentifikasi ini Wahabi, ini ulama Wahabi. Nah, ini ciri-cirinya. Di sini dia menyebutkan ada sepuluh poin untuk mengidentifikasi ulama wahabi. Yang pertama, kata kunci dan tema sentral dari fatwa para ulama wahabi salafi berkisar pada empat hal. Kata kunci dan tema utama dari fatwa para ulama wahabi itu selalu berkisar antara empat hal ini. Yang pertama, bid'ah. Yang kedua, syirik. Yang ketiga, kufur. Yang keempat, syiah rafidah. Kepada kelompok Islam atau Muslim lain yang tidak searah dengan mereka. Kita akan sering menemukan salah satu dari empat kata itu dalam setiap fatwa mereka. Masya Allah. Kalau yang dimaksud seringnya menyebut kata bid'ah, ah. karena untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, ah. bukan sesuatu yang terlarang, bahkan dianjurkan. Begitu seringnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata bid'ah, ah. apakah Rasulullah Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab pengikut Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam dalam banyak khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat imam Muslim beliau sering mengatakan fa'inna khair al-kalam kalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shur al-amur muhdathatuhā fa'inna kula muhdatet bid'ah ah. و كل بدعة ظلالة. Dalam riwayat Nasa'i yang tamtah, و كل ظلالة في النار. Memang Rasulullah SAW sering menyebutkan itu, dan sering kali beliau memperingatkan kepada para sahabatnya dalam hadis al-Imrad Nusairiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Pada kala itu al-ibad nusair yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun yang menggetarkan hati-hati kami dan menyebabkan kami berlinang air mata. Lalu kami mengatakan dia ya Rasulullah ka'annahā mau'izatu muwaḍdi'a fa'ausinā. Wahai Rasulullah, ini seperti nasihat yang disampaikan oleh seorang yang akan berpisah dengan para sahabatnya. Berikan wasiat kepada kami. Seorang kalau menyampaikan sebuah wasiat, sebuah nasihat yang itu ibaratnya seperti nasihat akhir. Setelah itu dia akan berpisah dengan para sahabatnya. Biasanya apa yang dia sampaikan? Tentu poin-poin yang terpenting yang disampaikan, iya kan? Yang terpenting yang disampaikan. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Alaihi Wasallam setelah wasiat, mewasiatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada kepada pemerintah. Lalu mewasiatkan mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah dan sunnahnya al ar Rashidun. Gigit sekuat kuatnya dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir wasiatnya beliau mengatakan: Wa iya kum wa mufdafatil umur. Fainna kullu bilaghin bila lah. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat ini wasiat terakhir ini seperti wasiat yang akan disampaikan oleh seorang akan berpisah dari saudara-saudaranya dari para sahabatnya ini yang disampaikan oleh Nabi hati-hati perkara bid'ah setiap bid'ah itu adalah kesesatan. darah tambahan dari beliau Beliau tidak mengatakan kecuali bid'ah ini itu hasanah loh, hati-hati loh. Kecuali yang ini itu hasanah. Jangan dibilang sesat. Dah, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah di dalam agama adalah kesesatan. Mungkin ada lagi yang mengatakan, wah itu static nambah-nambah. Rasulullahnya mengatakan kullu bid'atin dalalah, kok ditambah dalam terjemahannya? Setiap bid'ah dalam agama, tidak ada penyebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap bid'ah dalam agama. Rasulullahnya mengatakan setiap bid'ah sesat. Berarti ya pesawat bid'ah. Berarti sesat. Maunya diarahkankan. Ini orang tolong belajar lagi lah, belajar ilmu usul lagi lah. ungkapan-ungkapan yang disebutkan dalam bahasa syariat. Kalau dalam ilmu usul itu ada yang kita kenal dengan al-haqiqah, al-haqiqatul lughawiyyah, al-haqiqatul 'urfiyyah, wal haqiqah syar'iyyah. Jadi ada hakikat ungkapan secara bahasa, ada hakikat ungkapan secara kebiasaan ada hakikat uncap, ungkapan secara istilah syar'i ini semua harus dibedakan oleh karena itu kalau dalam pembahasan fikih atau yang lainnya ketika membahas sebuah istilah seringkali disebut dua istilah dua definisi ada definisi secara bahasa ada definisi secara Istilah syar'i. Salat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, segar karena salat. Apa makna salat? Kalau dikembalikan secara bahasa, diantara makna salat ada? Adalah doa. Sudah doa. Allahumma rabbana atina fi dunia hasana, fil akhirat hasana, wa khina adab an Amin sudah salat. Saya sudah sholat Benar itu? Secara bahasa saja ya. Tapi secara istilah Tidak Karena sholat secara istilah itu apa? Perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir Rasul Ihram Dan diakhiri dengan salam Dengan syarat-syarat dengan rukun-rukun yang telah tentukan Nah itu sholat Berbicara tentang puasa ada pembahasan, ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah syar'i. Pengertian secara bahasa, seorang menahan diri dari apa saja, dia so'im. Itu so'um. So'um itu imsat. Menahan diri. Saat ini saya tidak pengen minum misalnya. Saya tidak mau minum. Selama mengisi kajian misalnya. Saya minum juga nanti. Misalnya. Saya tidak pernah minum. Itu namanya puasa sejarah, bahasa. Mari amalkan berpuasa. Puasanya apa? Tidak akan berbicara dengan manusia. Ini nazar tu rahmani sauman falan ukalima liyuma insya. Aku bernazar hari ini untuk berpuasa. Apa puasanya? Saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Oleh kerana itu ketika mereka menanyakan Maryam AS, ini dari mana anak ini? Kamu itu orang baik-baik loh. Orang tua sama orang baik-baik. Dari mana anak ini? Maryam tidak berbicara. Bernadar. Dia tunjuk anaknya. Anaknya Isa AS yang berbicara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga kalau bulan Ramadhan Kamu sudah puasa? Sudah. Puasa apa? Ya saya tidak menyakiti orang hari ini. Berarti hega puasa menahan diri. Bukan itu yang dimaksud. Tapi puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, makan, minum enggak boleh, mendatangi keluarga mulai dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Begitu pula kita membahas tentang masalah bid'ah. Bid'ah ah ada definisi secara Bahasa ada-ada sendiri secara istilah syari Kalau syara bahasa, ya segala sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, itulah bid'ah. Mobil, bid'ah. Sepeda, bid'ah. Motor, pesawat, dan yang lainnya. Kereta api, bid'ah semuanya. Nah, tapi bid'ah secara... Bahasa. Adapun secara istilah syar'i, nah ini ada pembahasan tersendiri, ada definisi sendiri. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kullu bid'atin, beliau sebagai pembawa syariat. Setiap bid'ah, beliau yang membawa syariat ini sehingga bahasa beliau adalah bahasa dengan menggunakan istilah syar'i Itu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah maksudnya bid'ah di dalam agama. Bahasa beliau adalah bahasa yang berkaitan dengan ibadah, agama. Sehingga beliau mengatakan setiap bid'ah itu sesat, yakni bid'ah Perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama ini, yang kemudian muncul setelahnya, itulah yang disebut oleh Rasul bolehlah sesat. Ini maashirrahul karhimakumub. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut bid'ah. Bahkan dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan. Inna Allah hajab taubat an kuli sahib bid'ah hingga yadag bid'ahnya. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari seorang hamba yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah. Itu bukan ucapan wahabi yang mengatakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kecuali kalian, kalian mengatakan Rasulullah itu terpengaruh pemikiran wahabi lain lagi masalahnya di mana hidupnya Muhammad Abdul Wahab dan zamannya Rasulullah salallahu alaihi wasallam jauh 12 abad setelahnya syirik, wah oh, ini juga syirik katanya sering kali dalam fatwa-fatwa para parulamanya itu menyebut kata syirik tidak usah jauh-jauh Al-Quranul Karim banyak menyebut kata syirik dan peringatan dari bahaya kesyirikan Al-Quran Wahabi Kitabullah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik Ayat yang pertama yang terdapat di dalam Al Quran yang berisi perintah adalah beribadah hanya kepada Allah Azza Wajalla. Ya yuhannas ubudu rabbakum aladhi khalakakum waladzina min kablikum ala kum tajtakun dan sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebutkan di dalam Al Quran Al Karim perintah untuk beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wada Rabbi Allatagbudhu ilaiyah wa bilwal bin Ihsana. Inna hu ma yushir bil Allah. Fadharma Jannah wa ma Siapa yang menyukutkan Allah Allah haramkan Baginya al-jannah dan tempatnya adalah neraka. La in asyraktala yahbatun amalak wa la takunanna minal kafirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang merugi. Walau asyraktu la habita anhum makan Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapuskan semua apa yang mereka amalkan. Larangan di dalam Islam yang paling besar yang paling tegas di dalam Al-Qur'an di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sering disebut wajar. Karena itu adalah dakwah tauhid, itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Semenjak zaman rasul yang pertama Nuh alaihi sampai kepada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ucapan saya ini pun dikritik. Ah, itu dia mengatakan rasul pertama Nuh. Berarti Adam buat dimasukkan. Adam itu alai seorang nabi. Abdul Basar. Bukan seorang rasul. Loh dari mana? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan. Dalam hadis syafaat ah, Loh di mana itu? Ya, makanya baca kitab-kitab hadis, baca Sahihul Bukhari, baca Sahihul Muslim. Ini adalah hadis yang terkenal. Semuanya mengajak kepada Tauhidullah dan menjauhi kesyirikan. Semuanya memerintahkan. Apakah para Nabi dan Rasul seluruhnya Wahabi? Wahabiyun? karena mereka menjadikan sebagai inti dakwah mereka mengajak kepada tauhid melarang dari kesyirikan Nabiullah Ibrahim Abu Tauhid Khalilullah alaihi wassalatu wassalam qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ma'ah id qalu liqaumihim Innaburaa'u minkum wa mimma ta'budun min duni Allah sungguh merupakan contoh teladan yang baik pada Ibrahim dan yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala pernyataan berlepas diri dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim Muhadi Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu Ya bunayya apa? La tusyrik billah inna asy-syirka la zulmun 'adzim Ya pertama Luqman Al-Hakim ketika dia menasihati anaknya hai hey anakku, jangan engkau menyekutkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kezoliman yang besar luqman al-hakim wahhabi subhanallah ini identifikasi yang batil kufur, sering menyebutkan lafaz kufur di dalam Al-Quran berapa banyak lafaz kufur yang menunjukkan bahayanya kekufuran. Kalau seringkali disebut sesuatu itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Yang semestinya seral untuk diulang-ulangi. Hati-hati dari kekufuran. Hati-hati dari kesirikan. Innaaladinakafarusawaunalehim aanzartahum amlam tunvirhum layyuminu. Sebut orang-orang kafir. Fa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum Disebut lagi orang-orang kafir Inna Allaha la yastahi an yadhriba matalan ma ba'udatan fa ma faqaha fa amma alladhina amanu fa ya'malu fa وَأَمَّا الَّذِينَ haqqum rabbihim wa amma alladhina kafaru Disebut lagi orang-orang kafir Disebut di surah Al-Baqarah Berapa banyak ayat yang menyebutkan tentang kufuran. Jadi ini identifikasi yang bakat. Yang keempat, sering menyebut tentang si Arafillah. Kepada kelompok Islam atau Muslim yang tidak sara dengan mereka. Ini juga kedustaan, kebohongan. seseorang itu disifatkan sesuai kondisinya. Kalau dia awam kita men awam. Jangan dikatakan syarofiyah. Setelah luang hidup. Kalau ada seorang yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha lalu menghalalkan nikah mut'ah, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Abu Bakar ash menghina Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhum ada mengatakan semua para sahabat murtad kecuali segelintir para sahabat sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Syiah Rafi'ah ni. Ini, ini Syiah Rafi'ah. Ada pun yang tidak demikian. Endah. Sehingga ketika menyebut Syiah Rafi'ah, ya karena memang mereka bagian dari Syiah Rafi'ah. Kalau tidak, tidak mungkin kita mengatakan mereka Syiah. Tidak mungkin. Kalau sekadar menyebut nama syiar rafidah kemudian menjadi wahabi, ya berarti imam Syafi'i wahabi. Imam Syafi'i wahabi. Kata alimam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Lem ara ahadan akzabah fitdawah, walla wa ashshada bi zur min ar Rabi'ah." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling berani bohong. Dan paling berani mempersaksikan kepalsuan. Dari. Ar-Rafidah. Si'ar-Rafidah. Ini perkataan Imam. Hah? Imam Syafi'i. Antum mengikut Imam Syafi'i tidak? Hah? Naam. Saya pengikut Imam Syafi'i. Madhab saya Syafi'i. Madhab saya Syafi'i. Jadi Syafi'i itu Syafi'i. Saya belajar mazhab Syafi'i dan saya mengajarkan mazhab Syafi'i. Di pondok pesantren saya mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Bulughul Maram siapa yang tulis? Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa mazhabnya? Syafi'i. Al-Arba'in Nawawiyah. Nawawi. Apa mazhabnya? Syafi'i. An nawbi Rahimahullah Ibnu Hajar Rahimahullah Abu Suja' Matan Abu Suja' Matan Al-Ghaya Wa Taqrib Ini matan yang diajarkan di Kalangan Para penganut Madhab Al-Imamu Saya mengajarkan itu juga Syafi'iul Al-Madhab Tapi yang harus difahami bahawa para ulama yang bermazhab imam Syafi'i tidak taklid buta kepada imam Syafi'i. Oleh kerana itu, al Imam al Bayhaqi, rahimahullah Taala, salah seorang di antar ulama bermazhab imam Syafi'i, ketika ada satu permasalahan yang beliau melihat imam Syafi'i menyelisih dalil, kata beliau, al Syafi'i khayrun fina wal haku akbar minhu. Syafi'i orang yang besar di tengah-tengah kami akan tetapi kebenaran lebih besar daripada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya para pengikut madhabnya untuk taklid buta kepadanya tidak pernah sama sekali bahkan beliau mengatakan Idza sah alhadis fa huwa madhhabi apabila telah sahih sebuah hadis itulah madhhabku Jadi poin yang pertama ini adalah poin yang bahaya tidak benar sama sekali Seringnya disebut bidah syirik kufur karena memang ini berbahaya Karena memang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan tentang syiar Allah diperingatkan oleh imam Mushafirah Rasulullah. Yang kedua, dalam memberi fatwa, tokoh utama ulama Wahabi Salafi akan langsung beristighat sendiri dengan mengutip ayat dan hadis yang mendukung. Atau, kalau mengutip fatwa ulama, mereka akan cenderung mengutip fatwa dari Ibn Taimi atau Ibn Qayyim. Selanjutnya mereka akan membuat fatwa sendiri yang kemudian akan menjadi dalil para pengikut Wahabi. Dengan kata lain, pengikut Wahabi hanya mau bertaklim buta pada ulama Wahabi. Ini kedustaan yang berikutnya, bahawa tokoh ulama Wahabi salafi akan beristiad sendiri. Maashirul Ikhwan Makkumullah. Al-Imamu Ahmad, rahimahullah. Ahmad bin Hanbali itu siapa ya? Ada hubungan dengan Imam Syafi'i? Hah? Apanya? Gurunya. Maksudnya yang guru siapa? Oh, Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad sebagai murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Muridnya Imam Syafi'i. Beliau memuji-muji, alim Abu Shafiyah, rahimahullah ta'ala. Nah, beliau yang memperingatkan kepada kaum Muslimin mengatakan, لا تتكلم في مسألة لايسالك فيها امام سابقها. Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada pendahulumu dari imam sebelumnya. dan itu prinsip prinsipnya para ulama' sunnah ulama' salafiyah di setiap zaman sehingga ketika ada satu permasalahan selalu yang pertama dilihat ada dalilnya tidak dalam Al-Quran al, -Quran al ada dalilnya dalam sunnah Nabi SAW apakah ada dari para ulama ustalaf yang memahami Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Ada ucapan mereka dari para ulama ustalaf. Begitu cara mereka menilai satu permasalahan. Cuma memang kadang-kadang kalau yang namanya fatwa. Seperti fatawa lajna da'ima. Atau fatwa kibar ulama. Dan yang semisalnya namanya fatwa. Kadang-kadang tidak disebut dalil. Kadang-kadang tidak disebutkan dalil makanya para ulama itu mereka membedakan ada namanya fatwa, ada namanya buhut ada fatwa ada pembahasan ilmiah nah kalau pembahasan ilmiah ini itu diterangkan secara detail kalau ada perselisihan disebutkan terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi sekian pendapat lalu disebutkan masing-masing dalilnya lalu kemudian dilihat mana yang lebih rajah yang lebih mendekati kebenaran para ulama mengeluarkan majalah-majalah tul -bihud. itu berisi penjelasan-penjelasan ilmiah secara detail ada pun fatwa ringkas kadang-kadang ya. ya, namanya awam muslimin ya. untuk mem membaca sebuah pembahasan yang lengkap itu kadang-kadang kurang bisa memahami juga tidak punya semangat untuk membaca, tidak seperti para penuntut ilmu sehingga jawabannya ringkas kadang-kadang ada yang tidak mau repot datang kepada syekh syekh apa hukumnya ini, boleh apa tidak hanya ingin mendapatkan jawaban boleh atau tidak, tidak usah sebut dalil sudah kalau Syekh mengatakan boleh sudah selesai sudah pergi dia, kayak orang-orang Arabi orang Badu itu tidak mau repot dengar dalil tidak mau tanya kepada Syekh, cef apa hukumnya haram haram tidak boleh sudah pergi dia, nah lihat hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang datang kepada Rasulullah Alaihi Sallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang wajib, maka dijelaskan solat lima waktu. Kata dia, hal-hal yang lain ada yang lain lagi, tidak ada kecuali kata yang sunnah. Lalu dijelaskan lagi tentang puasa, dijelaskan lagi tentang zakat. Dia selalu bertanya, ada lagi yang lain yang wajib? Oh, tidak ada, kecuali kalau kamu ingin mengamalkan yang sunnah. Dia pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dia mengatakan, "Wahai la azidu ala hada, wala angkus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dari apa yang disebutkan dan saya tidak akan mengurangi Saya tidak menambah, tidak mengamalkan sunnah, tidak juga mengurangi yang wajib. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afalha rujul insadaka. Sungguh dia beruntung apabila dia, dia jujur. Dalam recang lain beliau mengatakan. man ada yang berilah rajun al-jannah. Fakih berilah haja. Siapa yang ingin melihat seseorang dari al-jannah lihat orang ini. Istiqomahnya dia untuk menjaga kewajiban, tapi dia komitmen tidak meninggalkan kewajiban sama sekali. Itu Arabi. Tak mau repot. Maka dikeluarkan fatwa-fatwa yang kadang-kadang memang tidak berisi jeli. tapi itu sebuah kesimpulan. Istimbab dari dalil-dalil Al-Quran Karim Dan sunnah Rasulullah SAW Begitulah cara Para ulama'us sunnah Dalam Beristihad Jadi bukan beristihad sendiri Mahami sendiri indah. Itu bukan prinsip ahli sunnah Bukan prinsip salafiyah Kalau mengutip fatwa ulama' Kata dia mereka akan cenderung mengutip fatwa dari Ibn Taimiyah atau Ibnul Qayyim, Subhanallah. Hada buhtanun a'zim, Hada buhtanun a'zim, kedudukan yang nyata ini. Kita menukil sekian banyak dari para ulama salah dalam berbagai permasalahan. Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim bahagian dari ulama ahli sunnah jemaah sehingga kalau kadang-kadang dikutip karena memang beliau membahas pembahasan tersebut hal yang wajar seperti dikutipnya pendapat para ulama yang lain ketika mereka membahas permasalahan itu sehingga kalau dikatakan pengikut wahabi hanya mau bertaklid buta pada ulama wahabi oh tidak sah tidak seperti itu yang diajarkan oleh para ulama tidak Ibn Taimiyah tidak Ibnu Al Qayyim tidak pula Al Imam Asy-Syafi'i Al Imam Ahmad Al Imam Malik Al Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala tidak satu pun dari mereka yang menganjurkan para pengikutnya untuk taklid buta taklid tanpa melihat kepada dalil tidak satu pun al Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Ajma'al muslimun, Ala annahu la yahillu li ahadin, Iza istabanat lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyada'ahali qawli ahadin minan nasi. Sepakat kau muslimun. Bahawa tidak halal bagi siapapun. Apabila telah jelas baginya sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lalu dia meninggalkannya kerana ucapan seseorang dari manusia. دلئتنا في السلور فرأ إمام قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخدا بأقوالي حتى ترضى على الكتاب والحديث المرفضى ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتمه Min al hadith fadzir bul jidara, biquoli al muhalif لهم لا تكتبوا ما قلته بل أسل ذاك فكتبوا. فانظر مقالة الهدات الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لقميها لكل ذي تأصبي. والمنسيفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ini perkataan empat imam madhath yang dikumpulkan dalam bait-bait syair. Abu Hanifa mengatakan la yang bagi limandahu Islam tidak sepantasnya bagi seorang yang berislam untuk mengambil ucapanku tanpa dia mencocokkannya dengan al-kitab wa sunnah. Al-Imam Malik sambil mengisyaratkan kekuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan tolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian melihat ucapanku menyelisihhi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lemparkan ucapanku itu ke dinding dan ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ahmad mengatakan jangan kalian menulis apa yang aku ucapkan namun tulislah apa yang aku jadikan sebagai sunah Perhatikan ini adalah ucapan para pembimbing Daripada Imam mazhab yang empat itu. Ini untuk membantah orang-orang yang tasuk, ta yang taklif buta, dan orang-orang yang berinsaf dalam beragama mereka mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai tengku, ini adalah Madhabus Salaf. Inilah aqidah Salafiyah, bukan dari Ibnu Taimiyah, bukan dari Ibn Qayyim. yang ketiga tokoh atau ulama wahabi ulama wahabi salafi level kedua yang mana level pertamanya tidak disebut level pertamanya level kedua ke bawah akan cenderung menjadikan fatwa tokoh salafi level pertama maksudnya dijelaskan dulu mana level pertama, mana level kedua biar jelas wahai tengguh sebagai salah satu rujukan utama atau kalau tidak akan memberi fatwa yang segaris dengan ulama wahabi level pertama tidak jelas mana level leveling dan berapa level ulama salafi itu tidak jelas mau tahu level yang pertama dalam aqidah salafiyah level pertama wahai tengku Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu level tingkat paling pertama dan paling utama. Level kedua, pemahaman salaf. Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Level ketiga, tabi'in. Level keempat, tabi'ut tabi'in. Level kelima, para imam. Dari imam-imam Ahli Sunnah Abu Hadithah, Malik Syafi'i, Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Sufyan Thawri, Ibn Al Mubarak, Al Ibn Musa dan yang lainnya. Level kena. Siapa lagi level kena? Ini kalau mau dibuat level-levelnya. Nah, level kena ya banyak. Ibn Rajab Al-Hambali Ibn Taymiyah Ibn Hajar al Asqalani, Al-Nawawi Abul al Ma'alil al Juwaini Banyak Dan seterusnya dan seterusnya Sampai sekarang Yang kita kenal dari para ulama Ahli Sunat Wal-Jamaah Al-Albani Ibn Baz Ibn Al-Zaymin, Mubil Minhadul Wadi'i, Ahmad Nihya Najmi, Zaid Al-Madkali, Ahmad Syakir, Abdul Rahman Nihya al dan banyak lagi yang lain. Siapa saja dari mereka diambil ilmunya, yang salah, ditinggalkan. Yang salah, ditinggalkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dalam permasalahan haji haji tamattu beliau melihat sebagian kaum muslimin lebih condong kepada pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sehingga beliau mengatakan urakum sa tahlikun aqulu rasulullah Abu Bakar, wa taquluna qala bakra wa ummat semengga kalian akan binasa saya mengatakan bersabda rasulullah kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar ini Abu Bakar saja dan Umar kalau menyelisih apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan ucapan Rasulullah alaihi jadi itulah level jadi kita ingin mengajari tenggu ini gimana cara mengetahui level-level ulama wahabi Paling utama itu Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita sampai pada poin yang ketiga ini. Kita istirahat sejenak. Insya Allah beberapa minit. lanjutkan.